Kedves hallgatóink és rádiónézőink, itt a YouTube Live. Az internetes időszámítás szerint a pontos idő 7:29 net óra. Most kapcsoljuk a Hyper stúdióját. A digitális világról értetően, ez a postmodern. Jó estét kívánok, Szilágyi vagyok, Ez itt a Postmodem című műsor, és az Asztal társaság itt van az asztal körül, ahogy szoktunk ilyenkor két hetente kedden este. És nagy szerencsénkre az a jó hírem van, hogy ismét itt van velünk a stúdióban, Fazekas Barbara. Köszönöm a meghívást, üdvözlök. Mi köszönjük, hogy eljöttél, és milyen jó lenne, hogyha mint többször jönnél hozzánk a stúdióba. Nagy örömmel. Meglátjuk, römbel. meglátjuk, mondjuk távol dicsérjük a napot, meg ezt a műsort, és mellettem ő Keleti Altór, kiberbiztonsági szakértő. És újra itt van másik ismerős arc, mond, Zsigmond. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Aki az SAP üzletfejlesztési menedzsere. Vagy vezetője. Érdekes új technológiákról fogunk majd veled beszélgetni rövidesen. A többi témát is előrejelzhetném, de inkább vágjunk bele a, a sűrűjébe, ugyanis ilyenkor a post comment rovattal szoktuk kezdeni, tehát, hogy amit kiposztolunk a Facebook oldalunkra, azt megmutatjuk az élő műsorban és kommentáljuk. Rögtön megtekintjük azt az érdekes billentyűzetet, amit egyébként tehát újdonságnak nem mondhatjuk, mert már több mint tíz évvel ezelőtt a műsorban is beszéltünk erről a kivetíthető billentyűzetről. De most már kereskedelmi forgalomban is kapható, úgyhogy nézzük is meg, hogy, hogy néz ki ez a billentyűzet. Szép piros fényt vetít az asztalra. Egyébként maga az eszköz nem sokkal nagyobb, mint egy gyúfás skatúja. Nagyon jól néz ki szerintem, ahogy kivilágítva látszik az asztalon, az asztal felületén a billentyűzet. És hogyha hallanák a videónak a hangját, ilyen billentyűzet kopogás hangja is hallatszik az eszköz. Tehát nincs egy ilyen 0,5 másodperc, és lehet kérdez, kérdez, és van nincsen. Okoszant, azt mondom, tisztel. hogy USB port van a hátuljában, ja. és azzal lehet, például az okostelefonra, hogy a képen is látjuk rácsatlakozni, és így aztán bárhol. Tehát teljesen mobil eszköz, úgyhogy ne, nálam is elérte ezt a pontot, ez a, ez a virtuális billentyűzet, hogy kellene. Tehát én nagyon szeretnék valami ilyesmit, mert ezzel bárhol, mondjuk egy gyors étteremben is lehetnek gépelni szöveget. Igen. Nem is beszélve arról, hogy ez az eszköz valószínűleg nagyon könnyű, és például egy női táskában az mindig probléma, hogy a nehéz több gépet kell az embernek magával cipelni, Mennyivel egyszerűbb lenne egy táblagép és egy ilyen, egy ilyen gyufás katuja. Vagy akár, vagy akár okos telefon. De volt is egy ilyen videó, hogy egyébként a fiatal ember így fogta, és így berakta így a mellén zsebébe. És így azzal, azzal ment tovább. Zsigmond, neked kellene ilyen billentyűzet? Mert én nagyon szeretem a fizikai billentyűzetet. Na, a old school. Cool. Ez a <laughs> Watschool. Ez, ez El engedni ezt a dolgot. De egyébként nekem is ez jutott eszembe, hogy az, hogy az asztalnak a felületén gépeljek, ahhoz kellene az az érzés, hogy hol vannak a billentyűk. Igen. Márpedig az érintés az asztal felületen nincs meg. Tehát nem tudom, hogy hol van az Entergon például. Hogy kicsit még előltessem ezt az old school hát én nagyon szerettem a BlackBerry telefonoknak és a fizikai billentyűzetét, sokkal nehezebben gépelek így a sima üvegen, tehát hogy ez ott a föl, ki mit szokott meg. De lehet, hogy meg lehetne szokni, nem? Nem tudom egyébként, nagyon érdekes, mert végül is, ha belegondolunk az új generációs iPhone-oknál és a gombot magát, mert már nem tudjuk benyomni, csak, csak tulajdonképpen érzékeli az új lenyomatunkat, és ad egy, egy rezgést, ami, ami visszacsatol. Arról, hogy mi megérintettük, tehát azért lehet ebben valami, hogy valami visszacsatolásra szükségünk van a fizikai érintésre, és lehet, hogy nem elég a hang. Te például, amikor sms írsz, vagy mondjuk egy Facebook üzenetre válaszolsz az okostelefonon, az hozzászoktál már? Mert ugye én látom egyébként metron, hogy az ilyen tizenéves fiatalok milyen iszonyat sebességgel mm. tudnak így billentyűzni az, az okostelefonon. Én nem tudok két ujjal gépelni. Egyébként ez egy, ez egy régi dilemma, nagyon jó, hogy rákérdez. szerintem egy tisztességes női manikűrel nem lehet két oldalról gépelni. Tehát, hogy ez férfiak, és uh, teljesen uh, rövidkörmű emberek megtalálták ki. Tehát egy, szerintem egy nő soha nem fog gondolni. Igen, ahogy nézem a, a tied még, még hagygán, de láttam Igen. már olyanokat, ami 2-3 cm-re kinyúlik. És Igen, az tehát csak... egy kézzel, egy kézzel. Úgyhogy ez azért is nagyon szuper ez a kütyüm, mert, mert így bárhonnan tudok dolgozni egyébként. Nekem nagyon hosszú idő megint egy e a telefonról. Szerintem én, én, én, én abban így akkor visszahúznék ebből az old kritikából, hogy hogy a ez már egy régi dilemma, hogy ugye az emberi, emberi érintés. Az, az egy nagyon komoly információforrás. A kezünkkel rengeteg minden tapasztalunk meg, érezzük, ha fúja a szél, megérintünk egy forró dolgot, vagy egy recés dolgot, ilyesmi, az, az számít. És hát nagyon régóta hiányolom én az informatikából, hogy ezt a bizonyos, ezt a fajta visszacsatolást, ezt a feedbacket, miért nem adja meg nekünk semmi. Tehát, hogy mondjuk a telefon megérintem, miért ne lehetne meleg egy frissen jött e-mail, és miért ne lehetne hideg egy már arrivált e-mail. Miért ne lehetne mondjuk a törlés az egy rücskös valami, a, a, nem tudom, és a bértitek szerintem. Uh, nyilvánvaló, hogy ez egy nehéz ügy. De szerintem hát, vagy átalakulunk így gépé egy idő után, és akkor megszokjuk az új dolgokat, mint hogy a és új dolog, mert ez nem normális, hogy az ember együtt egy asztalt, ami nincs semmi, és a történik valami. Tehát itt is ez van, vagy egyszerűen egyszer kifejlesztjük ezt. Tehát én nagyon-nagyon várom már ezeket a nagyon furcsa feedbackeket, nem is tudom, mi ennek a neve biztos valamilyen. Itt egyébként szó volt arról, hogy egyáltalán ez a billentyűzés egy teljesen értelmetlen butasság. Tehát, hogy az Á, a legjobb kommunikáció, hogyha beszélnénk a géppel, és az értené, amit beírunk, vagy látná, hogy. Mit szeretnénk kitalálni? Mm. Agy, számítógép, interfész. Igen, azon, erről még fogunk beszélni, de hogy uh, például a gépírás, egy gyorsabban tudsz gépelni, mint ahogy beszélni tudsz. Tehát, hogy ez is egy ilyen érdekes dolog, hogyha információt akarsz bevinni, akkor ott mi a legjobb, legközvetlenebb módja, és valószínűleg ez a agy-gép interfész lenne, ahol a gondolataidat, nem is a beszédedet rögzíted. Tehát, hogy uh, az a, a legsebesebb. Csak az, az elképüdés gomba, az legyen valami nagyon határozott Hát kiúzza a Nem én kicsit aggódok. Agudnék ha minden gondolatmat rögzíteni, egy gép, úgyhogy én azért örülök ennek az interfésznek. Egy igazi, modern város fölött repülünk, és azt látjuk, hogy minden mindennel össze van kötve. Vélehetően egyébként az ötödik generációs hálózatok működhetnek ebben a városban, meg például egy ilyen hatalmas nagy raktárban, vagy az utak mentén is, az autók is, az irodákkal, és tényleg minden mindennel össze van kötve. Ez már olyan jövő, ami már szinte jelent, tehát erről már Valga Zsigmonddal, az SHP üzletfejlesztési vezetőjével már beszélgettünk néhány hónap ezelőtt hasonló témáról, Amiről most fogunk viszont, az egy előrejelzés, hogy néhány év múlva, vagy egy-két évtized múlva mi az, ami érvényesülni fog majd a technológiában. Digital future, ugye ez a, ez a bizonyos Igen. előrejelzés, ami nálatok készült. Mi az, ami a te számodra a leginkább megtetszett ezekből az előrejelzésekből? Inkább úgy fogalmazok, ami nekem a leginkább érdekes, és akkor visszatérve az előző beszélgetési témánkhoz, az, az embergépinterfészek. Tehát az, hogy, hogy hogyan fogunk tudni máshogy kommunikálni a számítógépekkel. Ez azért indult egy ilyen nagyon alapszintról, amikor még ilyen lyukkártyán keresztül programoztuk a számítógépeket. Azért az egy nagyon ilyen fizikai tevékenység volt, és Sőt a... még volt, hanem igen. mindent kinyomtattak ilyen baromi hangos printerekkel. És most eljutottunk oda, hogy tulajdonképpen van egy Régi fogalmak szerint szuper számítógép a zsebünkbe, és már lassan ahhoz is lusták vagyunk, hogy azt elővegyük a zsebünkből, hogy meg akarjuk nézni az üzeneteket, ezt inkább kirakjuk egy órára. És a következő lépés az az lesz, hogy, hogy ahhoz, hogy a számítógépen tárolt adatokhoz hozzáférjünk, lehet, hogy nem kell semmilyen ilyen csatoló, vagy nem kell ilyen képernyőn keresztüli csatolót. szerintem ez az egyik legérdekesebb technológia. Az általatok kiemelt öt jövőbeli technológiából, akkor kezdjük szerintem az ember gép, tehát az emberi agy és a számítógép összekapcsolását. Ezzel az interfésszel. Az interneten nagyon sok olyan videó található, ami erről szól. Láthatóak azok az emberek, például mozgáskorlátozott emberek, akiknek a fejére ráerősítenek egy ilyen érzékelős sapkát, nagyon sok szenzorral, és képesek olyan robotkarokat, meg más eszközöket mozgatni, amit egyébként a saját végtagjukkal nem tudnának mozgatni. Mi viszont most felidézünk egy olyan félperces részt, amit egy csíkszeredai fiatal emberek középiskolás, nevezetesen Imac Tamás. Fejlesztett ki. Ott helyben, Csíkszeredában, ott elérhető alkatrészekből, gondolatvezérléssel, mindenféle gépeket az otthoni számítógépén vezérel. Lássuk! És mutatja is egyébként a példákat, először a gépének az alkatrészeit látjuk, a kijelzőt kapcsolókat és itt pedig az a kis autót, amit már gondolattal irányít. Tehát a fején van egy EEG érzékelős pánt. Itt már a második példát látjuk, egy mechanikus kar, amit szintén az összefogást és a felemelést gondolattal irányít. Még nem teljesen kiforrott az ő technológiája, tényleg egyedül fejlesztette. De sikerül azt a papírgalacsint is fölemelni. És a harmadik megoldása az, hogy a számítógép kurzorát hogyan lehet gondolattal irányítani a képernyőn. Ez a technológia azért most már jóval előrébb is jár, tehát láthatunk olyat is, hogy tudom én bent ült a mozgáskorlátozott a kerekes székében, és tökéletesen tudta az irányokat beállítani. A ti jövőképetekben hogyan jelenik ez meg? De ez úgy jelenik meg, hogy ugye gyorsul a világ, és arról szól ez az egész, hogy hogyan jutunk minél több információhoz, minél rövidebb idő alatt, és hogy tudjuk ezeket az információkat feldolgozni. És nyilván ez ahogy beszéltünk is róla, hogy maga a beszéltet egy ember-ember közötti kommunikáció, az viszonylag egy lassú módja annak, hogy információt adjunk át. Olvasni gyorsabban olvasunk, mint ahogy, mint ahogy beszélünk. De hogyha még olvasni sem kell, hanem rögtön megkapod az információt, megérkezik a, az agyadba az az információ, amire szükséged van, akár valamilyen intuitív módon. Ugye ez a, ezek a digitális asszisztensek, ami szintén egy ilyen történet, hogy ha nem a digitális asszisztensek, nem olyan, amivel beszélni kell, föl kell hívni egy parancsa, hanem egy és megkapod azt az információt, amire szükséged van, az egész emberi gondolkodás átalakíthatja. Hiszen szóval ma már az információ szabad. hogyha valamire kíváncsi vagy, beírod egy keresőmotorba, ki fogja adni a legnépszerűbb találatokat, megnézed a Wikipédián, hogy mi az a szócikk, ami erre vonatkozik, és tírod a tudás. De mi van akkor, hogyha a tudást úgy is meg tudod szerezni, hogy csak rá gondolsz, hogy szükségem lenne Magyarország összes királyára, időrend és sorrendben, és ott van az agyadban az információ? És te abban hiszel, hogy egy gép, Ilyen fizikai közvetlenségben beküldi az adatot az agyunkba? Én azt gondolom, hogy le el tudunk jutni, igen. Aha. Nem, Nem. Milyen időtávon gondoljátok ezt, hogy körülbelül ez mikor? Ez egy nagyságrend, tehát ez a 50 év, 20 év, 5 év. Az idő, előkészítő beszélgetésben volt erről szó, hogy én azt mondom, hogy tíz éven túl becsülni az, az egyfajta jóslás, és én azt gondolom, hogy ez tíz év pluszra van még. Uh -huh. De olyan, amiről például, amit említettél, hogy fizikai ingereket például visszaadni, tehát hogyha megérintem a, az új e-mailemet, akkor az legyen melegebb, Szerintem az ilyen típusú ingereket visszaadni, sokkal könnyebb lesz. Tehát attól függ, hogy milyen szenzoros érzékelési dolgokat akarunk visszaadni, vagy hogyha mondjuk valaki belép egy olyan zónába, ahol nem, ahol nem kellene, akkor kapjon egy olyan figyelmet és egy jár, meg. Tehát ezek sokkal egyszerűbb kommunikációs eszközök, ezek közelebb vannak. Menjünk tovább a jövőbeli technológiákon. Nagyon mélyen nem fogunk belemenni, mert időnk sincsen rá, meg azért annyira nem is értünk a neuromorfikus számítógépekhez, illetve a kvantum számítógépekhez. Ez olyan tényleg nagyon futurikusan hangzik, vagy futurisztikusan hangzik. Miért lesz jó nekünk? Onnan kezdni, hogy a ma már, vagy a mai. E informatikai világnak az egyik korlátja a számítógépeknek a feldolgozó kapacitása. Nagyon kevés olyan dolog van, amit nem tudunk megcsinálni, sok olyan probléma van, amit nem tudunk időben megoldani. Tehát például nagy logisztikai hálózatoknak az elosztási problémáit nem tudjuk megoldani annyi idő alatt, amennyi rendelkezésre áll. Nagyjából a probléma elmúlik addigra, amire a számítógép megvizsgálja az összes lehetőséget, ezért különböző heurisztikus algoritmusokat alg használunk arra, hogy ezt a problémát kiküszöböljük. Ez most egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy a gépek jóval hamarabb megoldanák, mondjuk, igen, és a, a hatalmas hát? nagy raktáraknak a elosztását, hogy az árufogyasztó menekülését. -e? Az elosztását. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy egy nagyvárosba csomagokat kell kiszállítani, tudjuk, hogy egy nagyvárosban rengeteg ember megy rengeteg helyre egyszerre, akkor egy ilyen crowdsourcing-al ki tudjuk adni, hogy ha te mész oda, akkor fog meg ezt a csomagot útbelsik el, és kapsz érte mondjuk egy összegét annak, mintha fenntartanád ennek az egész ellátási logisztikai infrastruktúráját. Ez egy számítási kapacitásbeli e, gyorsulás, vagy mondjuk az az érdekesség, hogy gyakorlatilag bármilyen rejtjelzett kódot feltörsz e, nagyon rövid idő alatt. Hiszen a számítógép ki tudja számolni. A mai technológia az arról, hogy nem tudod racionális idő alatt kiszámolni ezeknek a kódoknak. A ezekre a feladatokra, a feladatokra, ezek az új felfogásban készülő számítógépek jobb megoldást adnak, mint a mai digitális számítógépek. A mai számítógépek azok arról szólnak, hogy, hogy egy. Áramkörön gyakorlatilag binárisan tároljuk az információt, nulla és egyes vannak az elektronokkal, és nekik van egy fizikai korlát. Sok-sok számolást és so, sorba. Sok, sok számolás, de maga az összes alapprogram ennek a nulla és egynek a változása, illetve a, az elektronoknak az irányítására épül, és neknek van egy fizikai korlátja. hogy eljutottunk a, az atomi szintre, akkor utána nem nagyon tudunk ebbe lejebben. És maga a kvantum arról szól, hogy ezt a fizikai korlátot tudjuk átlépni, Aha. ami azt jelenti, hogy nem tudnánk tovább gyorsítani a számítógépeket. Márpedig ezzel lehetne tovább gyorsítani. Erről lehet, ezzel lehetne gyorsítani, és megpróbálom megint kimondani a neo, neuromorfikus számítógépeket, nehezen megy nekem ez. E, ott pedig arról van szó, hogy mesterségesen próbáljuk a különböző neurális hálók elérteni azt a működési modellt, ami, amit az agyunk produkál, hogy hogyan kapcsolunk egymással össze információkat. És itt arról van szó, hogy magát a hardvert építjük fel ennek megfelelően. Tehát, amit az emberi intuíció tud létrehozni, hogy hogyan kapcsolsz össze egymással információkat, hogy hogyan tudsz egy másik típusú megközelítést, ami nem ezt a bináris kódulást követi létrehozni, ott pedig ennek a lehetőségét teremted meg. Akit érdekelnek egyébként ezek a jövőbeli technológiák, az SAP YouTube csatornáján e, találnak rövid videókat, meg hosszabbakat is persze, tehát ahol bemutatjátok, hogy szerintetek a ti cégetek szerint mi az, ami érvényesülni fog a jövőben, illetve lehet találni e, olyan leírásokat is, amiben összegyűjtöttétek a Digital Future képbe belefélő technikákat. Van még egy, ami látványos is lehet, a 4D nyomtat Ugye a háromdimenziós nyomtatás, már ismerjük, hogy valamilyen tárgyat kinyomtat egy, egy printer. Na de mi az, hogy 4 nyomtatás? És közben lássuk is egyébként, hogy mi az a 4 nyomtatás. Itt látjuk a képen, hogy... Nagyon egyszerűen, mert. Először még a térbeli eszközt kinyomtatja ez az eszköz. Igen, most 3D-be nyomtatunk. Annyi a különbség, hogy a négyedik dimenzió az nem valami ilyen poszt-apokalyptikus dolog lenne, hanem az maga az idő, tehát arról szó, hogy időben változik a dolgoknak az alakja, amit valahogyan kinyomtattunk, de szükségünk van arra, hogy az időben megváltoztassa az alakját. Például ez a kígyó, ami a vízbe belekerült. Például ez a kígyó, ami összehajtogatja magát, de mondjuk egy jó példa az, hogy szeretnénk valamit, ami egy nagy méretű berendezés a váza, el kell szállítanunk. Akkor azt kell, hogy lapos legyen, lapos bútor, klasszikus Aha. példája. De nem hazavisszük és e, kihajtogatjuk és összeszereljük órákon keresztül egy ha, de, nem a barátokkal, nem <laughs> megöntözzük, vagy egyszerűen csak az idő múltával e, ez összerakja magát. Képzeljétek, a ha hazavitte a lapra szerelt szekrényt, és akkor egyik kihajtogatja magát otthon a lakásba, akár a levegőbe. Erre képesek lehetnek ezek a 4D nyomtatott tárgyak? Igen, abszolút. Tehát Elképesek. arról van szó, hogy emlékező anyagok már most is vannak, tehát az, hogy mondjuk valami az alakja Hát visszanyeri mondjuk egy erőbehatás után, mert maga tárol energiát. Erre már ma is van viszonylag sok példa, de ennek az ipari felhasználási lehetőségeit kutatják. Csak jó dolog, emlékezzen. Ja. Ha megérkezik, hogy emlékezzen rá, hogy én egy hálószobabútorra szeretnék. Most nem egy kalasnyikóba fog válni a végén. Vagy ennél példán nem maradva, vagy arra emlékezzen, de nem arra emlékezik, hogy lejtették menet közben háromszor, és igazából egy ilyen kicsit vicebúca asztal alá hajtogatja ki magát, mert nem sikerült jól szállítani. Azt mond még nekünk Zsigmond, hogy ugye az SAP teljesen más dolgokkal foglalkozik egyébként a hétköznapi üzletmenetében, tehát olyan cégeknek segítettek olyan megoldásokkal, meg szolgáltatásokkal. Nektek miért érdekes a 4D nyomtatás, miért érdekes az emberi agy és a számítógép összekapcsolása? Kezdném talán a 3D nyomtatástól a választ. Tehát hogy a 3D nyomtatás most ott tart, hogy ma már ellátási láncokba használják azt a lehetőséget, hogy csak letölti a felhasználó azt, amire szüksége van, és 3D nyomtatóval kinyomtatja. Ez azt jelenti, hogy a teljes ellátási láncnak a működési logikája megváltozik. Nekünk például ők az egyik legnagyobb ügyfelkörünk. Hogyha ez az egész terület megváltozik, akkor megváltozik az, hogy milyen szoftverekre van szükségünk, mi az, amit használni fognak a jövőben. Nekünk ez alkalmazkodni kell, hiszen, hogyha a jövőben nem fognak forrozási szoftvereket vásárolni, Tőlünk, akkor, ez egy, akkor ez kihatással van de ránk. Ugyanez, ha a gyártócégeknél, hogyha nem lapraszeráten gyártják a mútorokat bennél a példánál, akkor nekünk ki kell találni, hogy mi hogyan fogunk ehhez alkalmazkodni, a mi szoftvereink hogyan fogják ezeket támogatni, és nyilván azzal viszont nagyon sokat foglalkozunk ez az e, agy és ember interfész kapcsán, hogy hogyan lehet jobb felhasználói e, élményt adni az informatikai eszközöknek, és ebben viszont ennek jelentős szerepe tud lenni. Tehát akkor ha rágon dolok arra, hogy miért nem kaptam meg a Controlling reportot tegnap, és akkor Igen. gyorsan elkészül. Mondjuk egy nem, nem olyan szetben, ez amire most éppen gondolok, hogy tök jó lenne látni, hogy a, a gyártó soron miért nem elég hatékony, stb. és akkor gyakorlatilag ez ez így már meg is jelenik az agyamban, ez információ. Igen. Ugye valami ilyesmire kell gondolni, Igen, ma ott tartunk ebbe, hogy ezek a személyi asszisztensek, amit a telefonatokon használtok, azok már működnek ilyen üzleti környezetben is. Tehát tudom azt mondani, hogy hol a controlling reportom, mm. és akkor nem az van, hogy kattingadsz egy képernyő, hanem megérkezik az információ képernyőre. Ma még ugye visszakérdez, hogy erre gondoltál-e, és akkor utána mondja azt, hogy akkor tessék. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Két adással ezelőtt már foglalkoztunk az idősebbek és a digitális világ viszonyával, akkor egy kutatás eredményeit ismertette pintér Robert itt a műsorban. Most pedig egy személyes történettel kezdi Fazekas Barbara, aki az Informatikai Vállalkozások Szövetségének, és most a Hosszú Megnevezés Digitális munkaerős Oktatási Munkacsoportjának vezetője. Újra gratulálok, Köszönöm majd mondtam ezt a <hállt> Ezen mindig fogsz ülni, egyébként? Értem, de ez mert hát, jó, működik, tetszik, tetszik nem, még így gondolom a munkacsoportban. Na szóval személyes történet. Van neked egy nagymamád, akiről szól ez a történet? Igen, az én nagymamám, akinek pár hete volt a 79. születésnapja. Ez igen. Kicsit, neki. Ugyen, kicsit bizonytalankodva ö, bejelentette néhány hónapja, hogy ő most már szeretne egy ilyen táblagépet, mert hogy a legtöbb unokája az külföldön él, és ő tudja, hogy ezzel a táblagéppel így lehetne nézegetni a képeket az interneten. Amiket, honnan tudta? Látta valakit? Mert édesanyám. Látta, hogy, igen, tehát, hogy édesanyám mindig mutatja, hogy és a, a Blanca unok a testvérem, ő ezt a képet tette fel, és a Bálint unok a testvérem, meg azt a képet, és a Mami úgy érezte, hogy ő valamiből kimarad, úgyhogy ő jelezte a családnak, hogy hát egy ilyen táblagép. De ő az például jó a hány. számítógépes világból kimaradt, tehát Abszolút ugye az imedes korszakban már voltak nagyik, meg nagypapák, akik ott ültek, és teljesen kimaradt. Tehát hogy a nagymama az iPad-del iPad. kezdi, kezdi a digitalizációt, és egyébként ez egy nagyon klasszikus példa is, mert hogy, hogy egyébként ezek a táblagépek állítólag a legkönnyebb uh, csatlakozási pontok a digitális világhoz. Ezt használja ki Amerikában egy vállalkozás, amiről beszélni fogunk, nem magáról vállalkozás, hanem az ötletről, ami mögötte van, meg egy program Igen. is van mögötte. Nekem a legjobban ennek az ötletnek a címe tetszett, mert egy jó szójáték. Igen, GrandPad-nek Ami ugye a grandpa, vagyis a nagypapa <gül> szóra rímel, és a GrandPad pedig egy, egyúttal az iPad-et is behozza ebbe a képbe. Tehát akkor egy olyan iPad-ről van szó, ami... Nem, nagyon izgalmas, egyébként ez egy androidos készülék, amit látni fogunk, az talán egy konkrétan egy Asus táblagép, amit... Amit nagyon jól lehet uh, iPhone-ról iPhone irányítani, és akkor itt uh, mutatja is a némi egyébként, Igen, és hatalmas egy, nagy ikonok, tehát uh, mint a nagymama telefonján olyan nagyméretű van. Tehát több bomba. fontos dolgot is látunk itt, az első például, hogy ez az eszköz nagyon könnyű, ez nagyon fontos lehet az időseknél. Is egyébként a, a hölgy valamikor később, hogy ezt ő egyszerűen tudja hurcolni magával, igen, például a Igen, és például a kezében tudja tartani, és amit fontos, hogy csak az alapvető funkciók vannak rajta. Tehát hogy ezért nagyon fontos, hogy idős embernek ilyen az első készüléke, mert hogyha túlterheljük az ő ismerkedését a számtalan extra funkcióval, akkor könnyen kedvét vesztheti, azt érezheti, hogy ezt ő képtelen megérteni. Ezért például szerintem nagyon fontos, hogy hogy konfiguráljuk az első eszközt a nagyinak, mi például azt a megoldást, választottuk, hogy szinte az összes alkalmazást töröltük, csináltunk neki egy, egy Google profilt, és a kulcs funkciókat telepítettük, és először csak ezeket mutattuk meg a maminak. Tehát az övén akkor kisebbek az ikonok. Kisebbek az ikonok, de csak néhány darab van, azok, a leg, azok amit itt a hölgy is mutatott, a legfontosabbak, amik ami Kirándó érdeklődött, hol lehet uh, megnézni egy uh, Hoffi uh, YouTube videót, hol lehet hallgatni. Régi kabaré felvételeket. Régi, régi, régi felvételeket. És ami annyira belejött, hogy az előző adás videóját, amit feltöltöttetek a YouTube-ra, ő megtalálta, Na és tessék. nagy örömmel jelezte édesanyámnak, hogy új videó került fel az unokához az internetre, és hogy ez milyen fantasztikus. Teljesen magától. Fantasztikus. Egyébként engem nagyon érdekelne a kutatás, hogy az idős emberek körében mennyire számít ez. Tehát a, a nagyikon kisikon meg hogy a rendetlenség a munkaasztalon, vagy éppen csak néhány ikon található. Tehát ez biztos nem volt véletlen, hogy a régi asztali telefonoknál is kialakult ez a nagymama telefon, ami hatalmas Igen. gombokkal meg kijelzővel Igen. volt használható. Találtam erről több kutatást is, mert nagyon érdekelt a téma, amikor nagyit elkezdtük a fedélzetre hozni, és van egy érdekes New York Times amiben, amiben írnak erről. Azt mondják, hogy ki kell választani azt a néhány cukorkát, ami, amiről tudjuk, hogy érdekes az idős embereknek. Tipikusan a fényképek, a videós tartalmak, a családdal való kapcsolattartás lehetőségei. Cukorkolat itt ezt az eye candy hatást Há, értel, hát úgy, eye candy, igen, stick, ugye hogy felfigyeljön stick, Ugye, ahogy az angol cikk írta, tehát hogy meg kell találnunk, hogy, hogy, hogy mik ezek a vonzópontok, és először csak ezeket a funkciókat ö, telepíteni. Ugye ez történt a, a GrandPad-nél is, ahol a, az unokatáborról egy iPhone alkalmazásról kontrollálja, hogy mi milyen funkciók vannak a a mami Látunk közben egy másik mamit is. Igen. És itt egyébként a fejlesztő beszél arról, hogy neki is uh, saját uh, személyes története van, hogy 2000 mérföldre lakik az ő nagymamája. És itt majd uh, mindjárt látjuk is, hogy a kis család a hétköznapi golfozás közben földje a nagymamát, és kialakul a videócshattelés, nagymama meg is lepődik, hogy milyen jó, hogy ott van a család a vonalban és láthatóak, és örülnek egymásnak. Igen. Egy dolgot én nem teljesen értem. Nem, Én azt nem értem, hogy nem így, nem, tehát nem... Alapból így kellene működni ezeknek az eszközöknek. Tehát, hogy ahogy én azt nem értem, hogy ez hogy lehet mai napig egy piacirés, amiben valakinek kell csinálni egy ilyet. Mert ugye, amikor az ember megnézi akármelyik gyártónak ezeket az ilyen videós tartalmait, akkor ott azt az látszik, hogy a nagy vagy a nagypapot megnyomja valamelyik gombot, a, a, a szolgáltatónak a konferencia elnevezett valamilyet, és akkor az ott felhívja az unokát, és nézi a karácsonyi programot. Tehát lehet, hogy a gyártók, majd ezek az eszközgyártók azt hiszik, hogy ők már csináltak egy ilyen kütyűt, de úgy tűnik, hogy nem csináltak. Tehát, hogy még meg kell csinálni valakinek. Hát Magyarországon a számok azt mutatják, hogy nagyon sok idős ember még nincsen a digitális világban. Igen, szerintem itt van egy, egy fontos hiányzó elem, az pedig az, hogy ki az, aki bevezeti ezeket az embereket mm. ebbe a világba, mert szerintem maguktól nem merik átlépni azt a, azt a nagyon pici küszöböt, ami szerintem messze túl van dimenzionálva, de, de igazából amíg nem fogja meg mindenki a saját nagymamája kezét, és uh -huh. nem beszéli vele át, hogy mi az az e-mail, hova megy, mi az az e-mail cím, és melyik jel, mit jelent. És... Tehát, hogy, hogy Szerintem nagyon akkor hésztük. itt nem is az a legfontosabb, hogy a gépet adjuk rögtön a nagymama kezébe, hanem az élményt kell megmutatni. Tehát az, hogy kapcsolódhat az unokával, szinte naponta, talán pont ez az őszhajú nagymama már is mondja a videóban, hogy nem érzi egyedül magát. Tehát most már abban a korszakban van, hogy a családtagokkal folyamatosan kapcsolatban lehet. Ezt szerintem be kell mutatni a gyakorlatban. Így van, és szerintem tehát fontos az élmény, de azért tartom fontosnak az eszközt, mert tehát ugyan, ugyanúgy van, mint a gyerekkorban. Tehát itt saját élményeket is kell, hogy szerezzen, tehát a, a nagymamán például. Néhány dolgot megmutattunk neki, és nagyon sok dolgot ő már megtanult magától. És szerintem ez a fontos, hogy legyen sikerélménye, hogy ő belépett ebbe a térbe, és ő így dolgokat meg tud oldani. Ő magától mindig azt mondom, hogy mama, semmit nem tudsz elrontani. Tehát így próbáld, és sikerülni fog. És a sikerélményei vannak, hogy azért új és új dolgokat csinál az eszközön. Hát Itt visszafűzve az előző kérdésre. Van egy informatikában egy olyan fogalom, hogy tehetetlenség. Tehát arról szól, hogy ahogy megdizájnolták az eredeti eszközöket, az eredeti programokat, azokat visszük tovább. És ha belegondolsz abban, hogy még mindig ezen a kverti billentyűzeten gépelünk, amit arra találtak, hogy lassítsa a gépelést, hogy az írógépnek ne akadjanak össze egymással kis kalapácsai, és megszokták az emberek és azt használjuk. És igazából azt gondolom, hogy az informatikában egy csomó ilyen dolog van, ami arról szól, hogy valaki egyszer kitalálta, és először mérnökök, informatikusok automatikusok találták ki ezeket az eszközöket, és nem arra a legjobb funkcionalitást keresték, nem a legjobb élmény, nem a legjobb felhasználói élményt, és szerintem most zajlik az a forradalom a számítást, inkább és talán valahol itt az Apple termékekkel, az iPhone-nal kezdődött ez a dolog, amikor, amikor viszont a felhasználói élményt állítottuk a középpontba. Azt tudod, egyébként API közben kimondtad véletlenül ennek a terméknek a magyar nevét? Igen, uh -huh. na csak, nagy Nagyikon. Nagy, nagy. Igen, Igen. Igen. Sőt, én, én gondolkodtam rajta, hogy például írtam Barbarának, hogy lehetne például tatatábla tábla is. Igen, első oldalon. nagy, nagyi e éllel. Na, na jó, díjas változatok, de tényleg a, a, az eredeti Grand pad kifejezést azért nem tudjuk utolérni. Nem, a tábla az, tata az, az, az tata nekem, majdnem utolér. Igen. Újra egy arcot látunk, ami soha nem létezik, ezt már két hete tudjuk, hogy az ITBN látogatóinak arcából átlagolták keleti artúrék ezt az arcot, és ez az idei rendezvénynek a beköszönő ábrája, de mutatunk majd mindjárt két másik arcot is. Most hiszen... egyébként annyit tegyek hozzá, hogy már ö, többen magukat ö, felfedezni, felfedezni vérték. vérték. A, mint a egy legutóbbi Zoli barátunk, <gül> úgy, hogy, úgy tűnik, hogy jól sikerült az átlag. Szóval lesz egy csomó érdekes előadás, és most folytatjuk megint az előzetesek sorát, például a jól ismert pszichológus, nyelvész, kutató, professzor, dr. Plé Csaba is ott lesz az előadók között. Így van, és nekem e, van Szerencsém Csabát így a, a, az ITBN-en kívül is uh, ismerni volt egy beszélgetésünk pont a múlt héten, uh, arról, hogy, hogy miről is lesz itt szó, és hát egészen fantasztikus előadást várhatunk szerintem tőle. Ő abban nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag abban a korban jár nagyjából, ahol, ahol a, a, a te a igen, <gül> igen. viszont, hogyha meghalljátok beszélni erről a dologról, akkor azt gondoljátok, hogy, hogy mondjuk belőle egy egy. 40 éves, 20 éves fiatal vállalkozó beszél, ő, ő nem csak hogy érti, hogy ez a dolog hogy működik, hanem azt is érti, hogy az emberek hogyan működnek, és a kettő, tehát az emberek a digitalizáció kapcsolatát kutatja. Milyen jó lenne, a műsorban is mesélne Én egyszerűen. nagyon remélem, hogy egyszer ez sikerül. Kívül, hogy majd ez meg. Az... Próbáljuk meg, igen. Reméljük, hogy eljön majd egyszer. És például Barabási Lászlóval kutatnak együtt, egy csomó kutatást csináltak. És olyan témákról lesz például szó, hogy vajon, vajon hogy kötődik ez az adat self, ez a data self, ugye ez az adat magad elem, hogy mi már mindannyi adatból vagyunk, és ezt és ez, és ez nem biztos, hogy értjük ezt az egész dolgot. Ez hogyan kötődik a biológiai emberrel. Például komoly vitái vannak Plécsabának azokkal, akik azt állítják, hogy adatokból az ember összes tulajdonsága, gondolatai, minden megbecsülhető, állít, ki számítható, ugye, ami amire játszik a Google, játszik a Facebook, mindenki azt mondja, hogy nem biztos, hogy ez ennyire, ennyire egyszerű kérdés. Nagyon érdekes kísérleteket folytattak például azzal kapcsolatban, hogyha emberektől elvesznek, elveszik az eszközeiket, fiatalok, elveszik a mobil eszközeiket, akkor mik azok a szavak? Amikre asszociálnak azonnal mi jut eszükbe, és például a meglepő módon, egy bizonyos kísérletben az derült ki, hogy a család az, amire először gondolnak, amikor elveszik tőlük az eszközt. Tehát úgy tűnik, hogy ezek az eszközök most már sokkal mélyebbre ásták magukat a mi kis szociális világunkban, a mi kis csoport dinamikáinkban, mint azt gondoltuk. A következő előadás is kicsit ide kapcsolódik, hiszen adatvezérel döntésekről fog majd, ha jól tudom, dr. Fehér Péter beszélni. Igen, ő pedig ő, nála az a nagyon érdekes kérdés, hogy vajon ismerik? a vállalatok azt, hogy kik is az ügyfeleik. Kik, a, kik azok, akik körül egyáltalán dolgoznak? Mert az, azt most már természetesnek vesszük, hogy a Google tudja rólunk, hogy mikor fog fájni a fejünk, meg hogy mit tudom, én holnap szeretnénk venni egy nadrágot, viszont ezt nem mondhatják el magukra a cégek. És vajon a cégek készen állnak-e Magyarországon arra, hogy adott vezérelten hozzanak döntéseket? Értik-e ezt az egész világot, hogy ez hogyan működik? És hát természetesen, mivel egy biztonsági konferenciáról van szó, azt is körbejárjuk, hogy vajon mihez van lehet joguk, hol van ennek a határa, és itt akár, ahogy egyébként a rendezvényen az elő is fog kerülni, miközben van ennek a GDPR-hoz. Tehát ez akkor, most, akkor most megmondhatjuk egy emberről, hogy szeretne holnap kabátot venni, vagy nem, vagy kérjünk tőle engedélyt, vagy egyetán kérjünk tőle engedélyt ahhoz, hogy kérünk tőle engedélyt, vagy, tehát hogy, hogy, hogy van ez az egész, mert még ez sem teljesen érti sőt nem olyan teljesen szinte egyáltalán nem érti a, a, a vállalkozói szat. A további témákról az itben.hu-n lehet tájékozódni, de van még egy érdekesség, amit meg is tudunk mutatni kicsit, meg is róla, hiszen az itben, mint rendezvény most már 14 éves, ugye? Igen, kettő, tizán, hát, igen tehát most És folyamatosan dolgozol azon, hogy technológiailag is megújítsd ezt a igen. rendezvényt, úgyhogy most egy érdekes újítással jelentkeztek. Mi az? Ez tulajdonképpen egy ilyen event management, ilyen esemény management alkalmazás, ez egy mondjuk úgy, hogy egy ilyen kommunikációs tartalom, információs szolgáltató alkalmazás, aminek az a lényeg ez egy portál tulajdonképpen, aminek van egy webes felülete, meg reméljük, hogy egy alkalmazás is kapcsolódik hozzá iPhone-on és Android-on, aminek az a lényege, hogy, hogy összeköti a rendezvényen résztvevő embereket és tartalmat szolgáltat számukra. Közben be, bele is nézni egyébként, hogy milyen eszközöket használ fel ennek a rendszernek a megvalósításához. Én elsőre úgy képzeltem el, hogy ti akik szervezitek az ITBN-t, ilyen táblagépeket, okostelefonokat telefonokat használtok és kommunikáltok egymással, de ugye ez nem csak ilyen egyszerű, mert nem csak egymással kommunikáltok, hanem a résztvevőkkel Persze, é, És, az és az ami a legfontosabb, hogy ők egymással, mert az rendben hogy minek van egy felületünk, ahol látjuk, hogy ki kicsoda, de ez ennek a, keretrendszernek a segítségébe, ami, ami amit egyébként mi át saját testünkre szaptunk, tehát ez nem egy ilyen belugoló bekapcsoljuk, és már működik is, hanem ez elég sokat kellett dolgozni. Így elértük azt, hogy, hogy, hogy valaki most az ITBN-re regisztrál, amihez zárójelben megjegyzem, hogy egy referencia rendszeren ke kell keresztül menni, amit teljesen különfejlesztettünk mi saját magunk. Ugyanak az a lényeg, hogy csak az jöhet be az ITBN-re, aki valaki a szakmából referenciával igazolt. Tehát ez egy zárt közösség, ilyen szempontból ingyenes a részvétel, de szükséges valakit ismerni a szakmából, ahhoz, hogy be tudjon jönni az ember. És amikor bekerült ebbe a zárt közösségbe, akkor erre a hábra fölkerül, ahol egymással tudnak az emberek kommunikálni, beszélni. Picit, picit olyan ez, mint, egy, mint mondjuk a LinkedIn például, egy jó, jó példa egy ilyen szakmai közösségépítés, Itt látható hogy a mobil felülete ennek az egész rendszernek. Ugyanakkor viszont nem csak beszélgetni tudnak egymással, hanem az előadásokhoz hozzá tudnak szólni, anyagokat tudnak onnan letölteni, bejelölhetik, hogy melyik előadás érdekli őket, ezt mások is látják, hozzá tudnak ehhez szólni. Tehát az előadó közben látja, hogy hányan érdeklődnek az. Úgy látja, hogy ki az, aki be akar jönni az ő előadására. Ha. Sőt, az előadókkal lehet kommunikálni, lehet anyagokat cserélni, előadás lehet közben kommentálni. Hát azt is lehet természetesen azt is lehet, sőt, ilyen beszélgetéseket lehet elindítani arról, hogy ki, hogy érdekel az adott előadás egyébként. Erre még ráadásul lesz lehetőség pluszban az ITBNN, mert a reggeli program idején, ahol természetesen lesznek támogató előadások, gyártói előadások is, tehát a, a, a fejtágítás és a pszichológia és a filozófia mellett sok minden más is lesz. És ott például lesz egy, lesz egy olyan terem 200 fő számára, ahol vitázni fogunk. Tehát úgy döntöttünk, hogy, hogy a, a, a nagy. Tömeget hagyjuk csendben ülni. Egyébként is Magyarországon szeretnek az emberek csendben ülni egy rendezvényen, és nem megszólalni, és azokat, akik viszont szeretnek beszélni, szeretnek is beszélni, elviszük egy másik helyiségbe, és ott lesz egy folyamatos vita arról, hogy mi zajlik éppen a alsó teremben Sőt, a vita eredményeként megjelenő dolgokat, nem csak ezen a ITBN havon lehet majd követni, hanem leküldjük az előadónak is, aki majd ott fog valódi kérdéseket kapni valódi emberektől, csak ott nem helyben fogja ezt hallani, hanem azok egy kijelzőnál. Biztonság egy biztonságnapja, majd. tehát idén is szeptember végén. 26-27. És itbn.hu. És itbn.hu, illetve onnan, regisztráció után megkapja az ember a belépést az ITBN hábra, és ott lehet nézerődni, beszélgetni, meg mindenkinek ajánlom is, hogy ezt tegye aktívan. A digitális világ érdekes. Kedvenc rovatunk következik a kütyű híradó, amiben újdonságokat mutatunk. Most kettő eszközt fogunk megmutatni. Az első rögtön kapcsolódik a műsor elején mutatott virtuális billentyűzethez. Csak ez nem billentyűzet, hanem egy egér. Látni is fogjuk, hogy szépen kivetíti az egérnek az eszközeit az asztalra. Kicsit elborult a az eszköz maga is, meg fizikailag is elborult, de helyreállította a fiatal ember. És látjuk, hogy kivetített az asztalra. Az asztal felvetét simogatva, ugyanúgy, mint a notebooknak a irányítani ezt az eszközt. Nem tudom, hogy nektek kellene. Én azért kicsit szkettikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy mennyi értelme van. Én annyira hozzászoktam a hagyományos egérhez, hogy nekem ez kicsit kényelmet tűnik. Artúl, te mit használsz? Jó, ja, használom a touchpadet, ez, ez már jobban hasonlít ahhoz az élményhez, amit az emberi touchpad simogatásával meg szokott szerezni. El tudom képzelni, hogy kényelmesebb lehet egy fa asztalon ezt csinálni, mint ezen a vackon. Egyetlen egy egyetlen dolog van, amin egy kicsit szkeptikus vagyok, az az, hogy most már a modernebb laptopoknak a érzékelő padja az sok funkcióval rendelkezik. Nagyon sok újat érzékel, és ráadásul lenyomásnak a mélységét is érzékeli. Tehát lehet lehet még duplán rányomni valamire, hogy még erősebben rányomni. és már más. És az más funkció. A két ujjas húzást tudta ez a rendszer. Ezt hát, az hát de az kevés már át, két ujja már. Ez már olszó, az már, hát, <gül> már nem ne vicceli. Hát ilyen három újak vannak, meg négy, meg hogy összehúz az embert, meg széthúz. És szerintem az, hogy ezt még ott kell csinálni, az csak azért van, mert ugyanazok a kötyj, amik a levegőben ugyanezt látják, ezek még nem tökéletesen, majdnem, egyébként már láttam ilyen is példát. Tehát én már nagyon sok mindent lehet, hogy inkább kézzel csinál a levegőben, Például dőlve a diványon, és akkor így varázsolgatnék, hogy mint a külön véleményt. Igen, igen, igen. Viszont, viszont nemrég ez... vettünk egy ilyet a férjemmel, egy ilyen egy mérnökember, és imád kipróbálni ilyeneket, és az még tényleg nagyon, nagyon nem működik mm -hmm. jól. Tehát azon hogy nem érzékel mindent, látszik, hogy még így sorjás, tehát hogy, hogy nincs igazából kitalálva. De áll a száka az ember. <laughs> jó? Viszont ez a, ez a virtuális egér ugyanolyan hordozható, mint a műsor látott virtuális. Tehát, hogyha mondjuk valahol egy repülőtéren van egy kis időnk dolgozni, akkor kitetjük az okostelefont, és mindent kivetítünk, minden mást. Billentyűzetet is egeret is. És aztán elképzeltem, hogy akár most már számítógépet is ki kéne így vetíteni. Tudod, mi lenne a legjobb most ez persze, hogy ez a kis doboz, ez mindent csinál. Az egyik fele vetítene, a másik fele ide vetítene, és még mobiltelefon is lenne benne, ez lenne az igazi, és mondjuk működne a kádban. Mert ugye, ha jobban belegondolunk, ez az egyetlen hely, Ahová az ember nem visz szemét. Ez a kivetített. Ó, pontosan, e, miért ne? Hát te, te, ezek, pontosan ezek azok, vagy, amikor az ember főz valamit, és akkor kirakja a kutyút, megnyomja a gombot, és ott körülötte kivetítődik. És akkor csak bele kell nyúlni valamiben, nem kell azt csinálni, hogy minden egyes, egy kanásó után megy az ember kezet mosni, oda megy a géphez, zérgeti, visszamegy, ez egy vicc. Tehát ezen most túl kéne lépni. Na, na, túl is lépünk rajta, van egy másik kutyunk, egy okos termosz, ezt keleti Artúr találta meg, sőt, nem csak megtalálta, meg is rendeltem. Úgyhogy ez érkezik. Igen, tehát crowdfunding, ugye? Tehát, de, tehát, még gyűjtik a pénzt. Tehát, tehát adtam e ismeretleneknek pénzt arra, hogy talán megcsinálják. Tehát, ugye, ezt így, azt hiszem, ez a crowdfunding. Hát, Magyarországon is találnak ezek szerint ilyen őrülteket. Abszolút, előre. biztos vagyok benne annyira, hogy találtak azt hiszem 60 ezer dollárnyi őrültet, tehát e a 30 volt a célja, úgyhogy ezt most már meg fogják szerintem csinálni. Persze, én mindig ki szokott kerülni néhány dolog, hogy ja, nem is olyan egyszerű, meg ja, a kínaiak nem szállítják le az akármit, de meg lesz Meg tudjuk mutatni azért ezt az okos most, ami annyira nem létező ezek szerint, mint az ITBN arca. Itt de ez a prototípus. Típus, ez a prototípus jó. Na, tehát tök úgy néz ki, mint egy hagyományos termos, feltölti vízzel, de itt van a trükk a tetejében, ugye? Bizony, bizony. Trükk még hozzához. Ami az alapvető probléma a termoszokkal, hogy az ember inni akar belőle, akkor hogy fogja kinyitni? Ugye? Ez mindig gond. A termosz, például kinyitás, autóban, vezetés közben. Épp, például autóban vezetés közben megpróbálja az ember kinyitni, akkor gyakorlatilag nem biztos, hogy ott fog kinyílni, ahol itt szeretné. Ilyenkor van az, hogy az ember magára önti a tartalmát, ebből van ékén sok baleset. Nem tudom százalékot mondani, statisztikát, de van. Biztos, hogy mutat mutatta fehér ingyen, I, például. Pontosan. Most mutatom egyébként, hattam egy termesz, ami az én kedvenc termeszem, hogy hogy általában is amikor egy barátság van az ember a termosz, amit itt most egyébként is szomjasok, akkor menj nyom rajta a gombot. Egyébként ez egy kiváló japán termosz, ami azért nyílik így, az átlag termosznál itt már ökölődés van, hogy beleiszik az ember, mutatom. Na most ez oké, okay. ez ideig rendben van. Profi, mi, mert... mi van, köszönöm szépen. Mi van akkor, amikor vezet az ember? Mutatom azt is. Hol van a termosz? <gül> Nagyon autentikus. Hol a meg van a Megvan a termosz. Rá. Jó, akkor kinyitom. Remélhetőleg láttam a periférikus rá, mint a kinyílt volna, hol van a teteje valahol itt lenézek, már nem jó, na ez törnénk, ez a kuti meg azt csinálja, hogy amikor hozzáérintem a számot a termoszt tetejéhez... Azt hiszem, célra a termoszt, mint egy rakéta. Majdnem, hogy tökében elhetszítik. Megérintem bárhol a számmal, akkor lenyílik ez a kis valami, és mivel gravitáció a világon, szerintem ettől zseniális, ezért mivel itt akarok inni belőle, és nem itt, lefelé megyünk még egyelőre, ebből következik, hogy nem használható a nemzetközi űrbázison. Tehát, hogy így gyakorlatilag megnyomja a száját hozzáérinti, kinyílik ez a kis valami, Azonnal tud belőle inni ott, ahol akar. És amint elveszi, a szájtó becsukódik. Szerintem geniális. Meglátjuk, hogy hogyan fog működni, hogy lehet tisztítani. Ugye ez a klasszikus probléma a termoszokkal. És hogy vajon például az a, az a bevonat, ami majd, majd körülötte lesz, az mennyire tartja a hőt, vagy ilyesmit. Tehát azért sok minden van itt, nem rakni. Meg hát töltögetni kell, ami hát ez szokásos probléma, hogy az ember a termoszt is tölti. De lehet, hogy nem olyan nagy ügy, mert kirakja ezem a konyhaasztarat, a föltölt, beletölti a -e valamit. Valószínűleg nem. Nem, Na no, majd melekészül a tiéd is és megkapod, ahhoz, a, hogy hozd el. Kiteszem, itt fog inni belőle folyamatosan majd. Meg Kötyű iradóval két hét múlva is jelentkezünk. A digitális világról érthetően ez a Postmodern. És még visszatérünk a két héttel ezelőtti műsorunkra, mert Fazekas Barbara akkor volt itt nálunk először, és a műsor után felbojdult az internet. Ugyanis a témánkból, ugye az Informatikus Hiány Magyarországon című témánkból készült egy blogpost, és Enne, ez alatt kialakult egy szép nagy vita az internetező kommentelők között, bele is nézzünk egyébként most a vitába. Nem fogjuk tudni végigolvasni, mert tényleg nagy számú, itt látszik a blogposztunk, blog és itt mutatom, hogy hány üzenet érkezett, illetve csak beletekertem, nem is tudtam végigmenni, mert kb. Igen. három percen keresztül kell is Igen, Hosszúságuk van mindegyiknek, Igen, látszik, az, az, az embereknek van véleménye. Abszolút, tehát ez a téma megmozgatta a kommentelőket és kialakult egy nagyon komoly vita. Itt most természetesen ugye szó szerint értem a komoly, tehát nem személyeskedő Igen. vita, hanem nagyon kulturált vita alakult ki. Például arról, hogy most akkor ki is számít informatikusnak. Mert hogy a programozó az már informatikus? Igen. Mindenképpen, de ez egy, ez egy nagyon klasszikus vitahelyzet. A, a legtöbb ilyen interjútán ez felszokott merülni, és itt szeretnék mindenkitől elnézést kérni, hogy nem tudjuk mindig a definíciót pontosan mögé tenni. Fontos, hogy informatikai szakember hiányról beszélünk, ami részegész viszonyban van a programozókkal, tehát a programozók is informatikusok. de nem mindenki. Igen, ugyan? Igen, de nem mindenki programozó, aki informatikus. Próbáltam több fórumon után olvasni, hogy így mi szokott ennek a vitának a kulcskérdése lenni. Egyáltalán nem a fogalom, hogy mi tartozik az informatika körébe, vagy mi tartozik az informatikus szakember körébe, de azért nagyon sok szakmáról tudjuk, hogy biztosan oda tartozik, például a programtervezők, de ide tartoznak például a tesztelők, ide tartozhatnak a rendszer tehát hogy nem csak programozókról beszélünk, amikor informatikus hiányt emlegetünk. Ugyanakkor szeretnék igazat adni a kommentelőknek a tekintetben, hogy nem minden részegységben ugyanakkora a munkaerő hiány, tehát például kisebb igény van rendszergazdákra, mint olyan jávaprogramozókra, programozókra, akiknek nagy gyakorlatuk van angol és Igen, mert a vita egy része pont arról szólt, hogy valaki nem is hitte el a kutatásnak az eredményeit, hogy azt látta maga a környezetében, hogy 40 év fölötti informatikus nem tud elhelyezkedni. Tehát, hogy megy interjúkra, és nem tud elhelyezkedni. Zsef. ehhez képest mi azt mondjuk, hogy informatikus hiány van ebben az országban. Tehát Igen. ez hogy ugyanígy össze? Igen, ennek két része is van szerintem. Az egyik az az, hogy attól, hogy valaki magát informatikusnak definiálja, nem biztos, hogy ő egy piacképes informatikus, hiszen az elmúlt 10-15 évben lényegében alapjaiban megváltozott ez a szakma. Tehát ha valaki mondjuk... Szerintem ezt a piacképes jelzőt is kell pontosítanunk, mert hogyha ezt most valaki magára vesz, akkor kicsit sértőnek is tűnhet, nem? Hogy ő nem piacképes. Ö, nem Úgy, tudom, inkább ez... azt jelenti, hogy arra a konkrét feladatra nem tudják fölvenni, mert azt a nagyon konkrét elvárást nem tudja, tudja van, teljesíteni. A programozási nyelvek, azok annyira átalakultak az elmúlt időszakban, tehát például, ha ö, vannak a legtrendibb technológiák, most például a legnagyobb kereslet Java programozókra, vagy Java script programozókra van, de Csharp, C++, ezek mind nagyon ö, keresettek ebben a pillanatban, tehát ha valaki ezeket nem ismeri, akkor sokkal kisebb eséllyel indul. tehát nem elég egy SQL-hez érteni, hanem ismerni kell a modern technológiákat, a modern módszertanokat. aki ezeket nem ismeri hiába definiálja magát programozóként, attól még nem lesz piacképes szakember. Mocs, haddj hadd, hadd ezek itt meg valamit. Jó. Lehet, hogy ezzel csak tovább szítjuk a vitát. de Az nem baj. biztos hogy baj. Hogy az én szakmámban egyébként van egy ugyanilyen probléma, ez a, bába bá, kezdünk túllépni rajta, ez a ki a hacker. Kia Tehát erről is lehet gyakorlatilag egész estés vitákat de. folytatni, de most ezen lépjünk túl. Én azt tudom a mi szakmánkból, a biztonsági szakmában, hogy ha valaki reggel föl kell, és nem nézi meg, hogy aznap mi történt, akkor már le van maradva. Yeah. Tehát én azt gondolom, hogy az informatika az, pont, az egy, pont egy olyan terület, ahol állandóan frissen kell tartani, nem csak a tudást, hanem azt is, hogy éppen mire van szükség. Tehát az oké, okay, hogy én megtanultam valamiben programozni, de azért, mert mit tudom, én 30 éve kobolva programoztam, most már nem abba kell programozni, most már már kell programozni. Jönnek be módszertanok, mindenféle változó Persze, természetesen az, hogy az ember egy pár évig valamit csinál, az oké. Okay. de szerintem meg kell új most az gondolom, hogy a piac képesség az lehet egy, a lehet egy ilyen paraméter az, hogy valaki, Megújul és képes arra, hogy lássa, hogy merre felé megy a világ. Azt egyszer nem tudom elképzelni. Én is szoktam nézegetni ilyen állásajánlatokat, ott a Lindé rendszeresen fölhoz ilyeneket, és azon gondolkozom, hogy egyébként, hogyha én most nem ebben a szakmában dolgoznék, tehát nem biztonságban, akkor melyiket tudnám betölteni. És az, arra gondolok, hogy nagyon sokat lehet, hogy azonnal nem tudnám, de hogyha megcéloznék egy területet magamnak, hogy én pedig ezt szeretném, szerintem egy pár hónap alatt föl tudnám magam húzni arra a szintre, hogy, hogy már el tudnám mondani, hogy, hogy, hogy, hogy velem nem jár. Rosszul. és nagyon gyakran ez az utolsó mondatom, nagyon gyakran a, a, a, a, természetesen a munkadók azonnal full tapasztalt száz százalékig alkalmas embereket keresnek, de nagyon sok kompromisszumot tudnak kötni. Ha találnak egy olyan embert, aki szerintük alkalmas a feladatra, mert jó a gondolkodásmódja, helyes a mindset, és azt mondja, hogy ő már elindult ebbe az irányba és elkezdett érteni hozzá, akkor lehet, hogy még képezni is fogják. érzik belőle a lendületet? Nem, tudod ezt, de fogod tudni. Aha. Úgyhogy odaadjuk neked ezt az A nálunk nyitva lévő 100 plusz pozíció és el tudom mondani, hogy utána az emberek elkezdenek rugalmasak lenni azzal kapcsolatban, hogy kivel is töltenék ezt be, tehát hogy nyilván mindegyünk De A munkahadó, ugye? A igen. Tehát, hogy egy ideig gondoljuk azt, hogy majd felveszük az ideális munkavállalót, aki már 10 éves feketőbe, a legújabb három éves technológiával is mindenhez érteni fog, hiszen részt a kifejlesztésében is. De így utána ez elmúlik, és akkor felveszed azt, aki holnap be tud jönni dolgozni. Sőt, a mai világban felveszed akkor is, ha három hónap múlva be tud jönni dolgozni. Igen. Szerintem itt az a nagyon fontos, hogy a karrier ív alakul át egy kicsit. Tehát a még régen az volt, hogy minél több időt én eltöltök egy szakmába, annál szennyorabb vagyok, és magától értetődő, hogy én egyre széniorabb pozíciókba kerülök. Itt most lehet visszalépni a ranglétrán, Tehát pont amit mondtál, hogyha el szeretnél helyezkedni mondjuk programozóként, mert te ismered az alapvető, nem tudom, eszközöket és az alapvető logikát, meg tudnád tenni, de juniorként kezdenél még akkor is, hogyha már egyébként előtte tíz évet dolgoztál ebben a szakmában, de az öt éve volt. Azt mondanák, hogy mondjuk, Oké, okay, mi rails részben fejlesztünk, felveszünk téged, de juniorként, mert vagy mediorként, mert nem tudsz még ebben a technológiában dolgozni, de lehet, hogy fél év alatt újra szennyor leszel, De ebben a pillanatban ennyi értéket tudsz állni. Egy, egy gyors gondolat -e ez, hogy ugyanak én azt vettem észre, hogy azok az emberek, hogy képesek arra, hogy így megújuljanak, ugye vissza a csatolnak ez a piacképességhez, az azoknak az összértéke egy cégemben, hogy utána elkezd növekedni. Igen. Tehát, hogy valaki mondjuk a hálózati architektúrákat ismeri, de úgy döntött, hogy ő programozó lesz lehet, hogy visszalép, de az a tapasztalatom, hogy pár hónap múlva egyszer csak észreveszik, hogy ez az ember nem csak programozni tud, vagy kezdetön, hanem ért egy másik technológiához is, és hip hop, architekt lesz belőle. Növekszik Igen. a fizetése, megbecsült lesz, nagyon hamar elér egy olyan szintet, ami ez, ez már sokkal keményebb. Van egy olyan érzésem, hogy ezt a témát fogjuk folytatni még később is. Igen. Mert hogy például én olyan leágazásáról is tudok, hogy Magyarországon bölcsészeket is képeznek át informatikussá. Bizony történik, történik. És ez tudom, az... hogy Barbara majd segít nekünk abban is, hogy olyan szakembert hívjunk a műsorba, aki ezzel a témával foglalkozik. Csak különbséget egy hogy hány éves legyen, férfi vagy nő, bármiért tudunk ezzel. <síns> Ennek megfelelő módszerek vannak, tehát fiatalabbakhoz más módszer, idősebbekhez megint Nem, Szerintem ugyanaz. ugyanaz? Igen. Na hát, De. pedig azt gondoltam, úgy, mint a Grandpednél nél másfajta módszert kell kialakítani. Ezek szerintem. Nem. A bölcsész az időtlen dolog. Nem. Bár, bár állapodóan, őt tehát hát módszere, hát kér, hát Na, hát eddig tartottam a mai műsorunk, köszönöm szépen a részvételt mindannyiótoknak itt a stúdióban, Legközebb két hét múlva jelentkezünk már szeptemberben, reméljük, hogy nem lesz még nagyon hideg, de itt a stúdióban mindenképpen kellemesebb idő várható. Köszönjük tehát a figyelmet, Rövidesen a Facebook oldalunkon újabb tartalmakkal jelentkezünk, és minden műsor témánk megjelenik majd a Youtube oldalon is, illetve a blogon is lehet követni a mi tartalmainkat. Köszönöm szépen a figyelmet, tehát két hét múlva jövünk viszont halásra, viszont látásra.